Лежить із розплющеними очима, а Катря малює аж до світанку та ходить по хаті. Вже не пригадає, коли й спускався із запавутиненого горища. От і знову всю ніч просидів у рукаві старої кофайки, розвіженої на бантинах. Тепер можна поспати. Вдень хай вони самі доглядають свій дім, бо я вже старий і втомлений. Брат Грицько на своєму власному обійсті чохрав добову колоду та підлогу на дової хати. Вже вдруге він цюкав топірцем землю Бо промахувався. Його, зрештою, можна зрозуміти. В голові весь час вертілася думка. Як підкотитись до сестри, щоб спридала якусь картину і дала ці гроші йому для дах, для нової хати? Як би до неї підкотитись? Може вишневих патичків її на пензію занести? Чи нову тренову для малювання зробити? Колишній фінінспектор Засяцько сьогодні прокинувся вже пенсіонером Засяцьком і мале онуча, видно, намовила мама з татом не інакше, як намовили, попросилось йому на плечі, щоб покатав по подвір'ю. Дід хотів був сказати, що в нього невідкладні справи в районі, але вчасно змитикував, що всі його фінінспекторські справи вже змолотились. Під його службовою біографією підведеного риску. Тепер він просто дід. І плечі, на яких колись гордо сиділа його хапка на сувору фінансову дисципліну в районі голова, тепер стануть теплим сідалом для онуків. В нього залишалась ще одна отаємничена справа – поїхати в Богданівку до знаменитої тепер дівки художниці, щоб вислухати її подяку за те, що він колись ще задовго до війни врятував її від податку, хоч на цьому наполягали в плевові Богданівці. Та він тоді виявив далекоглядно мудрість і таки помилував, тому вона малює й досі. Якось треба буде вибратись до неї. Мама, як Елина, стихо розмовляли зі своєю смертю, Заманювали її до себе, обіцяли бути слухняною у всьому, не чинити спротиву, а любомило піти за нею у найдальшу свою дорогу. «Де ж ти валандаєшся, рятівниця моя? Чом ще беш об у молоді кісточки, коли мої вже й від повіву вітру розсипаються?» «У Василька вже гудзики на сорочці давно перетліли, а я оце залежалася на новому світі, та так залежалася, що через мене хтось народитись не може, бо місце його займаю». Якби вмерла разом з Василько, мого Катруся внучку мені народила б замістю того свого клятушчого малювання. Катерина дивилась маленьке віконечко, що виходило на вулицю за греблі. Дивилась якоюсь розкиданою і непевною, бо їй весь час здавалося, що за нею хтось стежить. Знала, що нікого нема в кімнаті, але всім єством відчувала, як чиїсь очі пронизують її аж до самого серця. Врешті, вона не витримала того погляду і хапливо повернулася. На неї дивилася сумним, гордим, усерозуміючим і тому болісним, багатозначним поглядом жінка, схожа на осіннє дерево, яке стільки бачило і стільки знає, що йому аж болить його пам'ять. Це дерево трошили гаранітні вітри, але воно вистаяло, щоб гойдати на собі птахів, зеленіти, відчувати солодкі соки своєї землі. Катерина ледве витримала погляд цієї жінки з автопортрета. Коли вона відкрила вікно, під перевернутий до лиць портрет, підліз світер, перевернув малюнок, скинув його на стілець. — Чи такою ти хотів мене бачити? — запитала Катерина і злякалася свого запитання. Затулила пальцями уста, зиркнула на затули на густкою дзеркалу, знічено заплющила очі. — Світе мій! Моя ти соренько святая, Моя ти сила молодая, Світи на мене і огрі, І оживи моє побите, Убого серця неукрите. Катерина втомлена, Вистраждана за цю довжелезну ніч Душа на нам оціпаніла, А потім зайшла з такою довгожданою, Такою високою і чистою радістю, На яку була здатна лише вона У цьому завороженому, на безсмерті світі нещулася, як підійшла до дзеркала і зірвала в нього, нього заповну. На якусь єдину мить вона побачила в ньому його. Потім сянули дзеркалі великі вдячні очі Марка Вовчка. Та вони зникли, і перед Катериною постала. Катерина, моя ти, Любо, осміхнись! І вольною святою душу, і руку вольною, мій друже, подай мені. І вона усміхнулася. Не собі. Йому. Трусі. Там Либунь картопелька пригоріла на плиті під сливкою, і козачось репетує, чи не затягнувся мотуз у неї на шиї. Задихаючись, гукали мами з другої кімнати, а потім тихше, Либунь знову милює, і немічно махнули рукою. Жен зайшов до свого кабінету через кілька годин. У переповненій недопалками по півниці, ще димів покусаний зубами Пабло згарок сигарети. На столі лежала записка. Жене, якщо ти хочеш, щоб тебе не засміяли, не кажи нікому, що ця тітка не знає художника Пікасо. Я поїхав до майстерні. Буде розшукувати дід? Мене зараз нема в Парижі. Для тебе також».